Дівчата збираються кохатися? Я з вами? І грайливо поляскала Катрю по сідниці. Неодмінно, пані наглядачко, запевнила Зоряна. Тільки зробіть нам невеличку послугу. Яку? Віднесіть нашим хлопцям цидулки. Вони так за нами скучили. О, то ви із хлопцями і з дівчатами? Здивувалася наглядачка. «Ох, ці українки!» Дівчата не витримали і пирснули. Варшава. Листопад 1935 року. Відріздва Христового. Спочатку Ксаверій Крушицький разом зі своїм новим знайомим, чорноволосим кучерявим здорованем, Кореспондентом якогось паризького білоемігрантського часопису посидів у пивному барі на Медовій. У бар, власне, привів здарування, очевидно, був тут завсідником, бо довго шептався з барменом. Вони випили по дві гальби свіжого пива, поговорили про погоду, осінь була цього року теплою, і поквапилися у будинок напроти де йшов судовий процес над Оунівцями, яких звинувачували у вбивстві міністра внутрішніх справ генерала Перацького. «Чи це не іронія долі, колего?» – всміхнувся пан Ксаверій, «Що суд, та на вулиці медовій!» Вже на початку засідання Степан Бандера заявив «Високі суди!» Я категорично відмовляюсь давати свідчення польською мовою». На що суддя спокійно відказав. «Гаразд, підсудний Бандеро. Суд взагалі не допитуватиме вас. Обмежимось читанням свідчень, які ви дали під час попереднього слідства». «Ганьба!» – вигукнув Бандера. «Демократична держава мусить мати демократичне судочинство». Суддя коротко кивнув поліціянтам. До карцеру. Бандерів вмить одягли кайдани і вивели. Є ще охочі? необережно запитав суддя. Піднялися майже всі: Лебедь, Карпенець, Климишин, Чорний, Рак, Підгайний, Малюца, Корчмарський. Поліціянти одягали їм наручники і виводили. На лаві підсудних лишився один Іван Мигаль. «Усіх до карцеру!» – суворо проголосив суддя. «І по двісті злотих штрафу за образу суду!» «Польська скарбниця просто збагатиться за час цього процесу!» – шепнув Крушицький колезі. Тим часом до зали ввели Дар'ю Гнатківську. Свідок Гнатківська, звернувся до неї суддя, ви згідні давати свідчення польською мовою? Дара спокійно вийняла з кишені купку злотих і невинним тоненьким голоском промовила Ваша честь, я ось тут принесла штраф. Зала вибухнула сміхом. Тисяча злотих штрафу за зневагу до суду. вибухнув суддя. А це ви дарма, ваша честь? тим самим невинним голоском вимовила Дара. «Більше як 200 злотих не маєте права брати, навіть якщо б я назвала вас...» Поліціянт, що стояв поруч, брутально затиснув їй рота долонею і потягнув до виходу. Зала знову вибухнула сміхом. Голосніше за всіх сміявся пан Ксаверій. Поки виступав прокурор, а він сказав своєму сусіду... Чи знає пан, що подібна історія трапилася у 1918 році у Петрограді на установчих зборах? Там депутат від українських есерів задумав був виголосити свою промову українською мовою. І, як вважає колега, чим це скінчилося? Його зашикали буквально всі і більшовики, і кадети, і російські есери. Чим пан це пояснює? «Шовінізм є інтернаціональним!» – всміхнувся у відповідь Здоровень. І обидва розсміялися. Прокурор продовжував свій виступ.